Kapitel 11 – Äventyr på bilvägen Genom polisens försorg fick vi tillstånd att följa med en av regeringens lastbilar mot Kunming. Myndigheterna visade sig mycket hjälpsamma och förekommande och även chaufförerna som körde lastbilarna var mycket vänliga och tillmötesgående. Naturligtvis var flyktingskaran stor och myndigheterna hade all möda i världen att på bilarna bereda plats för alla. Den ena bilkaravanen efter den andra startade på morgonen och vi väntade ivrigt på att den bil som vi skulle medfölja också skulle starta. Oändliga filer med bilar stod på vägen. Den viktiga staden och basen Paoshan hade ju fullständigt lagts i ruiner en kort tid förut genom ett fientligt luftbombardemang. Och staden hotades nu även av fiendens marktrupper. Varför all den krigsmateriel och det oljeupplag som legat där i all hast fördes bort? mot det inre av provinsen vägens kapacitet togs därför i anspråk till det yttersta bilarna for i en oavbruten ström lastade med blytackor bensinfart oljedunkar ammunition och mycket annat det var ett dånande och ett brummande det luktade bensin och olja. Chaufförerna ropade och skrek och man bultade och slog. Slutligen var också vår bil startklar och vi kröp upp på flaket. Närmast förarhytten beredde vi oss plats på de tunga blytackorna. Motorn rusade, växeln lades in- och i sakta fart lämnade vi den lilla byn Ouaja, där våra hästar, hungriga och trötta, stod kvar på polisstationens gård. Snart var byn försvunnen i fjärran och vi slingrade oss fram över slätten. Hur skönt att få sitta stilla och se landskapet fara fram. Risfält omväxlade med skogklädda kullar. Här och var låg en liten by utefter vägen. Solen glödde från en molnfri himmel och blytackorna kändes brännande heta. Vi måste spänna upp paraply för att skydda oss mot den starka solen. Draget som uppstod genom bilens fart var dock friskt och svalkande en blåste det för hårt en värmde solen för kraftigt vi var fullständigt utsatta för vindens och vädrets växlingar vid ett par tillfällen regnade det kraftigt och det var obehagligt att sitta där på det öppna flaket bilen hoppade och skakade det ryckte och det krängde. Vi hade all möda att hålla oss kvar i kurvorna. En lägre växel lades in, motorn brummade och väsnades. Allt högre förde oss vägen. Så var det ut för igen och vi rullade ner mot den mäktiga Mekongfloden som låg inklämd mellan de branta bergväggarna Som ett smalt grönt band Låg floden där nere i den trånga dalen Mellan de höga bergkedjorna Det skummade vitt här och var Där vattnet forsade fram I den trånga och steniga flodbädden Ett svagt brus nådde upp till oss som ett stilla kompangemang till motorns monotona surrande. Det var en mäktig tavla som utbredde sig framför oss. Dess anblick kom en att känna sig upphöjd över jordens trånghet, begränsning och kvalm. Jag kunde inte se mig mätt på den vackra utsikten. Ögat smekte skogarna och bergen och den skummande floden och bröstet hävde sig av lycka och friordhet. Men en annan syn fångade våra blickar. Där nere på botten av en 50 meters brant låg en ammunitionsbil med alla fyra hjulen upp. När hade kört av vägen och störtat ned utför den branta sluttningen. Det riktigt vände sig i magropen på oss när vi tittade ner i ravinen. Vägen var ju så smal och inget skyddsräcke fanns. Vi rullade emellertid vidare i kurva efter kurva och var snart nere vid floden. Över vilken en lång hängbro förde. Därefter bar det åter upp för timme efter timme. Bilen riktigt kröp fram. Ofta måste vi stanna och låta motorn och kylarvattnet svalna något. Så ryckte bilen åter igång. Och under ett öronbedövande dån steg vi från avsats till avsats i hånålskurva efter hånålskurva. Efter en halvtimmes åkning kunde vi komma tillbaka till samma plats, endast ett femtital eller hundratal meter högre. Ibland kunde man se vägen ligga utbredd som en ringlande jätteorm på den höga och branta sluttningen. Ibland försvann den fullständigt bakom en framskjutande bergvägg. Under denna bilfärd var jag i tillfälle att i någon mån lära känna den mycket omtalade Burmavägen. Nästan alla har väl sedan det nu pågående krigets början i ett eller annat sammanhang hört talas om, eller i tidningarna läst om denna väg. Den var ju av oerhörd betydelse för kineserna innan Burma föll i japanernas händer. Kinas så gott som enda förbindelse med yttervärlden gick då över denna väg genom Burma. Stora mängder krigsmaterial och andra förnödenheter har strömmat från Lashio i östra Burma över Longling, Paoshan, Yongping och Sikakuan till Kunming och därifrån vidare till Chongqing. Många har kallat denna väg för ett tekniskt mästerstycke, och visst är att ett kolossalt arbete har nedlagts på att få denna förbindelseled till stånd. Jämfört med en västerländsk förstaklassväg lämnar givetvis Burmavägen mycket övrigt att önska. Den är gropig och ojämn och på sina ställen så smal att två bilar omöjligt kan mötas. Jag minns livligt en färd från Pauchan till Longling som jag företog i en lastbil utan last. Jag satt framme hos chauffören i förarhytten och hade god utsikt över vägen. Den var på sina ställen fruktansvärt sönderkörd och den gick i otaliga krökar och vindlingar. Bilen skakade och hoppade på det mest otroliga sätt. Det var ett rent under att inte skruvar och muttrar fullständigt lossnade. Med yttersta försiktighet fick chauffören föra fram vagnen. Hastighetsmätaren visade för det mesta på 15 kilometer. Ibland var den under denna punkt och vid något enstaka tillfälle, på särskilt god och rak väg, nådde den upp till 25 km per timme som högsta hastighet. Medelhastigheten var alltså omkring 15 eller 20 km i timmen. Ändå tycktes det gå fort och farten verkade nästan riskabel. Chauffören uttryckte gång på gång sin ledsnad över vägens usla skick och sina farhågor att bilen skulle hoppa sönder. Men tar man i betraktande terrängens nästan oöverstigliga svårigheter måste man erkänna att vägen är ett verkligt ingenjörsprov. Den är ju dragen fram över dessa väldiga bergskedjor som når en höjd av cirka 3000 meter över havet och en absolut höjd av 1500 till 1800 meter över bergens bas. På en del ställen har man fått spränga in den i lodräta klippväggen och på andra har man fått bygga upp den på väldiga bankar av huggen sten för att den inte ska sköljas bort när de stora ihållande regnen kommer. Över de breda, brusande floderna har väldiga broar spänts. Det ena hindret har överträffat det andra i väldighet, och det är ett under att en så pass god väg kunnat byggas genom detta bergiga land. I många år har man arbetat på denna väg och tusentals är det människor som fått ge sina liv i kampen för att övervinna naturens hinder. Att en färd på Burmavägen i en lastbil inte var någon lustresa fick jag också denna gång erfara. Otaliga var de faror som lurade på oss och chauffören tog många risker. Uppför bergen kunde man känna sig ganska trygg, för så såvitt man inte råkade kollidera med en bil som var på väg ned. Men att åka utför var rena skräckupplevelsen. Chauffören frikopplade och lät bilen rulla. Farten ökade och det bar nedför, ständigt nedför i zigzaglinje utför berget. Den ena kurvan efter den andra klarade sådär nätt och jämnt och man tänkte, går det här väl, då går allting väl. Krampaktigt grepp i tag i lämmen för att inte slungas av och vi vågade knappast se upp vid de farliga ställena. Sikten var för det mesta dålig, och när som helst kunde man möta en bil på den smala vägen. Många var också det som hade förolyckats. Somliga bilar hade kört rakt fram i en skarp kurva och hamnat många meter nedanför Andra hade vi möte kommit för långt ut på kanten och så slagit över enda. Andra åter hade kolliderat och så slungats av vägen. På en plats möttes vi av rena förödelsen. Det var en lång lutning med några skarpa kurvor. Vägen var smal och begränsades på ena sidan av den branta bergväggen medan på den andra ett gapande bråddjup tog vid. skyddsräck saknades. Där på en sträcka av mindre än en kilometer såg vi, vilja minas minnas, tolv stora och små bilar som låg som skrota nere på avgrundens botten eller hade blivit hängande ramponerade på den branta sluttningen. En kuslig känsla kom över oss vid denna anblick. Ingen kunde ju veta när olyckan var framme. I sanning denna väg ställde stora krav på chaufförens påpasslighet och uthållighet. Att köra om nätterna hade nästan varit omöjligt. Utan missöde endast med ett kortare flyglarm nådde vi slutligen fram till Xeakuan där vi måste byta bil. Efter ett par dagars uppehåll kunde vi fortsätta över Yunnan till Kunming. Omedelbart utanför Kunming stoppades vi gång på gång av militärvakt. En oerhört sträng kontroll hade upprättats runt staden för att förhindra att spioner och sabotörer kom in i staden. Bilens last undersöktes mycket noga och eventuella passagerare granskades. Tack vare kinesisk visering i våra pass fick vi fortsätta. Men en kines som inte kunde uppge tillräckligt vägande skäl för sin resa till staden blev helt bryst, beordrad att stiga av och måste stanna där på vägen medan vi får vidare. Närmare staden blev kontrollen ännu strängare och den ena undersökningen avlöste den andra. Chauffören tyckte att det var besvärligt och onödigt med detta ideliga, stannande, varför han vid en kontroll helt fräckt körde förbi. När militärvakten avfyrade några skott efter oss tryckte han ner gaspedalen och ökade farten och vi klarade oss helskinnade undan. Den noggranna undersökningen blev ibland nästan löjeväckande. Den gick till överdrift och gränsade till det barnsliga. Våra bäddar öppnades och varje sak synades. Jag hade som väl var inte så många saker med mig, varför mina tillhörigheter snart var genomgångna. Men mina vänner Andersson hade lite mer småplock och det tog en rundlig tid innan deras saker var undersökta. Syasken öppnades och nålar och trådrullar synades. Medicinflaskorna öppnades och konsulören luktade. Skorna drogs fram, man knackade på sulorna. resoir skruvades sönder och undersöktes noggrant. På filtarna klämde man och kände det var som om man misstänkt förekomsten av en helvetes maskin i varje vrå. Jag hade för min del med mig en del olovliga kinesiska silvermynt och jag var vid varje kontroll oerhört ängslig att det skulle upptäckas. Jag lyckades emellertid få dem igenom och hade senare stor nytta av dem vid finansieringen av den fortsatta resan. Efter alla dessa faror och besvärligheter nådde vi slutligen sent en kväll fram till staden Kunming där vi tog in på den engelska pingsmissionens station. Efter fyra dagars påfrestande färd på lastbilsflak under växlande väder och okända faror var det skönt att få vila ut både kroppsligen och själsligen. Våra nerver hade ju en lång tid varit på helspänn och vi behövde mycket väl avkoppling och vila. Vetskapen att fienden var ganska långt borta skänkte en viss trygghetskänsla och vi kunde andas ut efter några fasansfulla och även veckor.